Ole katho aapal pje, merseel. Nabila, Shaka, Wakazi, Wajer, en die waren niet meer. We aten hen, aaijten, en ze waren er niet meer. We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 Wa inna saa talaatietum fasfahi ssofha aljamil. Na atukuziumba mbingu na ardi na vilivyo mwandani yake ila kwa ajili ya haki. Na hakika kiyama kitafika. Basi samehe msamaha mzuri. Inna rabbaka huwa lkhalaakul alim. Hakika mula wako mlezi diya mumbaji mjuzi. Walla pa de eeteine, kastebeer aminen met de nivo, alcohol en lauwi. saba, zina zo somu amara quamara na korani to koffu. Letem, u denna ineike, ileme met de nevihi, ez wagyem min hu mu aleta, zena layhimmu, afveldgener, akeli mu minin. Sifitumbulie macho yako vitu tulivyo anayemesha makundi fulani kati yao walosu huzunikie na wainamishie bawalako wa waumini. Wakul inni anan nadhiru lmubili. Nasema akika mimi ni muonya aji mwenye kubainisha. Kama anzalna ala lmukutasimim. Kama hivyo tulwaterimshia waliogawa. En dat je het niet kan Kur'ani En vipande je het niet kan doen. En dat je het niet kan doen. En dat je het niet kan doen. En dat je het niet kan Najitenge na, na wa sherikina. Inna kafina kalmu stehzim. Aki kasisi tunatoshia kukukinga na wana okejeli. Al-ladinajaroon ma Allahi ilah an akhr. yalamun. Na wana ofanya puwa pamaja na mnyazi mungo yepumungo mungine basi wata Walakad naalamu annaka yadhiku sadruka bima yakulun. Na sisi tunajua kwa hakika kuwa wewe kifuwa chako kina wanadhiki kwa hayo wa yasemayo. Fasabbeh bihamdi hamdi rabbika wakum mina ssajidin. Basi mtakasi mwala wako mlezi kwa kumhimidi na uwe miongoni wanao واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نعم عبد ملواءك ملزي باكيك فيكي يقيني الله <سؤال> أكبر الله أكبر الله Kama waliotangulia halika dhalika wakazu wa hijer, wali mkanusha mtume wao wali etumokwao, na kwa hivyo wakawa wali kanusham mtume wote, Kwani hane ujumbe wa mwenyezi mungu ni mmoja. Watu wa hijer ndio thamud, na hijer ni bonde baine ya madina na sham. Tazama maelezo, yu ya aya sabina tatu, ya surat la Araf. Tuliwabe inishia Hawajia za nyekonyeshe uwezo wetu Na utume wa mtume wetu Na wakayapuza Wala wasiafikiri Na walikuwa watu wenye guvu Na wajenzi Walikuwa wakijenga majumba yao katika milima Na wakichonga hiyo hiyo milima Na walikuwa wakijiamini Kuwa wametuwa na nafsi zao na mali yao Walipo kufuru, Na wakakanya Zika sauti za kutisha Za kuonya kuteketia kwao Wakahiliki wakati wa subuhi Walamalio lio ya chuma Na majumba lio ya jenga Haya kuwalinda na hilakili wa terimkia Hatukumba mbingu na ardi Na vili vyokati yao katika anga Na vili yomondani yake Watu na wanyama Na mimea na visio na muhai Na vingine vyambavyo mwanadamu Havijui isipokuwa kwa adilifu Na hikma Na maslaha ambayo haya ambatani Na fisadi ya kudumu isio na mwisho na kwa hivyo basi ni lazima siku ya kukomeshe sharifi kebila shakayote Basi yewe nabi mtu kufu Wasame hao wa shirikina dhabeluniani Na ingiana nao kwa kustahamili ya mauthi yao Na kuwaita wetu wa hikma ni kuingiliana kwa samihevu na upole Yewe nabi mwenyezi mungu alia kuumba ni mwenye viubevi yote Na anajua hali yako na yao Iye iye anastahiki umtegemeze mambu yako na yao na ya najua maslaha yako na yao Ewe nabi muaminifu, tumekupa haya sahaba za Qur'ani na azoni sura ya al-fatiha unawikariri katika kila sala na humo yamo ya kutunye nyekea na maombi ya uungofo iliokamili na tumekupa Qur'ani tukufu yote na daniake mnahoja na miujiza Kwa hivyo wewe unanguvu ambazo zinakufalia kufalia usamehe Ya wemtume usivitazame kwa kufitamani na kufitaka vitu vyastarehe ya dunia tulivyowapa makafiri wa kishirikina na kia hudi na kikristo na kimanyusi Kwa hivyo ni duni kwa kulinganisha na uliopyo wa wewe katika kuwasili nasi na kurani tukufu Wala usi usikitikie kwa sababu ya kuendelea kwao na madhambi na wetulia na unye nyeke, na wachukue wa umini ulio nao kwa upole Kwa ni hao ni nguvu za haki na watu mwenyezi mungu Ewe nabi waambie makafiri wote mimi na kuonye ni natha bukali Na nakubainishi ni maonyo yangu kwa hoja za bukacha Haya ni kama maonyo ya waliwege kurani wakaifanya ati ni mashairi na ukohani na hadithi za kali na mingineyo na wasi ya mimi ya kusimama hoja yu yao hao walifanya Kurani bipande mbali mbali Na yu haiku bali kugawika kwa umuji za wake na ukweli wake Ikiwa hiyo hali yao basi wallahi kwa hali ya kumba Haka kulinda, na hakakulea hapana na shaka tutawahisabu wote siku ya kiyama Kwa vitendo vya, vya kudhi na kufuru na kejeli Basi wewe itangaza wito wa haki wala usishugulike na wayatendai wa shirikina na manino yao. Na hawa shirikina wana ukejeli wito wako, hawa tukushinda wala hawa toweza kukuingili ya katimaina yako na wito wako. Hawa shirikina mawazo yao ya mithofika, diyo wakafanya kuwa mwenyezi mungu, anomiungu mingine ya masanamu, na watakuja juwa matokeo shirikina wao waitapotele mkiadha guchungu. Na situnajua thiki ya moyo inaikupata kwa ono yasema sema ya ushirikina na kejeli na tharau Ikikupata thiki hiyo mkibili mwenyezi mungu mtukufu mweleke Na umti na unyenyeke na utake msaada kwa sala kwa ni humo ndiyo imopoza Na shikili ibada mwenyezi mungu aliekumba akakulinda kulinda mpaka ifike amri ya yakini na ayo nikiyama na miadi